Замість солодких мрій і чарівних видінь, сонний мозок його гнітили страшні картини. Він бачив себе на морі, на цій же багатій розкішній галері, мальованій і цвіткованій. Та що сталося з тією галерою? Вона вся обідрана, закривавлена, пограбована. Дорогі тканини її пошматовано, кольорові стрічки зірвано, дорогі речі розкрадено. Всіх його яничарів у пень порубано, поколото, в море викинуто, а всі невольники розкуті і захопили галеру. Мало того, старий невольник Кішка Самійло його самого, Алкана Пашу, розрубав на три частини і кинув у море. Але ні тоді, коли Алкан Паша бачив загибель своєї галери та яничарів, ні тоді, коли Кішка самій вирубав його шаблею на три частини, Алкан Паша не прокинувся. Він прокинувся лише тоді, коли голова його, відділившись від тулуба і скотившись з чердака, упала в море і почала занурюватися в холодну воду. Шалено калатало його серце, коли він прокинувся, але свідомість і радісне заспокоєння повернулися до нього, коли в каютне віконце він побачив, що галера тихо стоїть у морі, а на сході небо рожевіє від перших променів сонця. Слава Аллаху, це був сон, мимоволі вирвалося в нього. Але ж який страшний сон! Він замислився. Сон непокоїв його. Паша тричі ляснув у долоні. На цей поклик розсунулася запона на дверях каюти, і перед каламутними і тривожними очима паші з'явився Іляш Патурнак і низько вклонився, приклавши обидві руки до серця. «Хай буде благословенне ім'я Аллаха, що послав сон і пробудження тіні Падешаха», сказав він, не підводячи голови. «Ляй-лях, Іля-лях, Мухамед, расула пробелькотав паша. Чи спокійний був священний сон захисту щита пригноблених? Ні, не спокійний. Що ж тривожило вмістилище мудрості й милості? Бачив я страшний сон і не знаю, як зрозуміти його. Я хотів би, щоб хто-небудь розгадав його мені. Хто це зробить, тому я, коли він яничар, подарую три міста, а коли невольник, дам фірман на волю, і ніхто його пальцем не зачепить. І ляш-патурнак стояв і ніякого переступав з ноги на ногу. — Який же сон світле око Леокопадешаха? — запитав він. — Може, і я вгадаю, що він значить? Бачив я, почав паша, втопившись кудись своїми чорними очима, але якимись безбарвними очима і ніби роздивляючись те, що йому примарилося в вісні. Бачив я, що моя галера... Обідрена, пограбована, залита кров'ю моїх яничарів у порубано, і в морі потоплено, а невольники всі розкуті і на галері хазяйнують. Мене ж, оборони Аллах, мене кішка саміло, старший невольник, розрубав шаблею на три частини і кинув у море. От який страшний сон мені наснився. «О, сонце правди, місяць доброчесності», – вигукнув Потурнак, – «Аллах збереже тебе, а цей твій сон нічого не значить, накажи тільки суворіше наглядати за невольниками і міцніше закувати їх у кайдани. Та щоб і не думали про волю, звели яничарам узяти по дві лозини червоної таволги і бити нею кожного невольника, щоб кров християнська залива твою галеру, тоді нічого не буде». Паша махнув рукою. «Гаразд, роби, як знаєш, я тобі вірю». Незабаром Галера прибула до Козлова, і ще не підходячи до пристані, вистрелила кілька разів з гармат. З Козловської цитаделі їй відповіли такою ж кількістю пострілів. З гірким почуттям страху та якогось німого докору дивилися невольники на це жахливе місто, якому їх полоняників, наче худобу, татари колись на ринку продавали. Фортечні башти й тонкі шпилі мінаретів виразно окреслювалися на голубому фоні південного неба. Коли пристані стояло багато турецьких галер та кораблів інших європейських націй. Їхні строкаті прапори, мов різнобарвні птахи, маяли в повітрі. І над пристаню, і над усім містом стояв людський гомін, горкіт коліс по бруку, той невловимий, схожий на бурхливе дихання гамір, який дає про себе знати велике кипуче місто. Невольникам здалося, що вони здалеку чують невольницький плач на ринку. На березі Алкану Пашу зустрічали з великою шаною. Сам Санджак, оточений пишним почтом з яничарів і кримських татар, виїхав на берег, щоб якомога привітніше прийняти дорогого гостя і зятя. Алканопаші підвели білого арабського коня, на якому було гаптоване золотом і шовком сідло. Весь час, коли їхали від пристані до Санджакового будинку, грала музика. За Алканом Пашею війшли у місто і його яничари, для яких вже було приготовано